és hivatalos leveleket is, Ince pedig mindezt tűrte. A világ persze tudta, mi a helyzet is a sem volt titok, hogy olyan szerető párról van szó, ahol az asszony a férfi és a férfi a gyengenő. Korabeli ábrázolások is születtek nagy számban, köztük például olyan, amely olimpiát pápai tiarával a fején ábrázolta, intét viszont női ruhában egy mellett. Donna Olimpia egy vele szembeszálló másik itáliai államocska ellen háborút is indított, és, amikor csapatai győztek, kőkövön nem maradt a városban. A templomokat is lerombolták. Eljött az idő, amikor már Ince sem bírta tovább, és egy fiatal nőt hozott a palotába, hogy vele cserélje le a nyonyát. Olimpia persze keményen visszavágott, és egész róma lélegzet visszafojtva figyelte a vatikáni dámák harcának nevezett küzdelmet. Olimpia a pápával maradt annak haláláig. Inte még haldoklott, amikor Olimpia és a rokonok mindent kihortak a palotából, még az utolsó szöget is kiszedték a falból. Talán észre sem vették, mikor halt meg a pápa. Mert hogy a holttest teljesen magára hagyatva ott feküdt három napig, Senki még csak imád sem mondott az elhújt lelkéért. Valahogyan a temetést intézők is elmaradtak, csak talán nem ők is a paloták kincseinek összegyűjtésével voltak elfoglalva. Amikor aztán végre eltemették a pápát, a kúria, vagyis a legfelső bizottság is tanács azzal fordult olimpiához, hogy vállaljon részt a temetés költségeiben. A rettenetes nyanya pedig azt üzente, Honnan is venne pénzt ilyesmire, mikor ő csupán egy szegény üzvegyasszony, és nem adott egy tallér A sornak persze ezzel még nincs vége. Nem Donna Olimpia volt az egyetlen asszony, akit az a megtiszteltetés hogy a Vatikán falai között uralkodhatott. A következő 1-200 évben a pápák nem csak szemtanúi, de résztvevő is voltak a folyamatnak, amelynek során elveszítették befolyásukat előbb csak Európában, később másút is. A szakemberek által politikai dekadenciának, hanyatlásnak nevezett korszak hosszúra nyúlt, és több szakaszból állt. Az általunk a felvilágosodás korának nevezett időszak, amelyet jobbára nem is a 17. inkább a 18. századra teszünk, a hivatalos egyházi okiratokban inkább az elvilágosodás korra nevet viseli. Az egyházi források a maguk szemszögéből nézik a dolgokat, természetesen, és az ő számukra az 1758-as dátum jelenti a választóvonalat. Ekkor Portugáliában a király elleni merénylet ürügyén vajon valóban csak ügy volt. Erről hosszasan vitatkozhatnánk jezsuita üldözés indult meg. Nem lehetett persze a sem véletlen, hogy szerte az egész földrészen az embereknek olyannyira elegük volt erend tagjaiból. Pár évtizeddel később Európa különféle pontjain a katolikus királyok rákényszerültek, hogy a Vatikánnal egyetértésben vagy sem, feloszlassák a rendet. Az egyházban is erősödtek a tendenciák, amelyek szerint vissza kellene térni az őseház, vagyis a Vatikán primátusa előttédők gyakorlatához. A pápa nem a zsinat felett áll, hanem fordítva, valamint az a régi, több mint ezer éves elmélet, mely szerint a pápa minden ember fölött helyezkedik el, és ebbe beleértendők a szuverén uralkodók is, legalábbis a keresztények, szintén nem tartható tovább. Mondani sem kell, hogy ezen gondolatokat sem a pápák, sem híveik nem fogadták el. Sokáig ellenálltak, bár egyre másra jelentek meg olyan művek katolikus egyházi szakértőktől is, amelyek e kérdéskört elég bátran feszegették. Felvetődött az is, hogy a pápa és a kúria csak bitorolják a jogokat, amelyekkel állítólag rendelkeznek, vagy szeretnék azokat bírni. Nem segített az egyháznak az sem, hogy a világi fejedelmek, uralkodók mindinkább kiterjesztették hatalmukat is nehezen, vagy egyáltalán nem tűrték, hogy az egyház az országukon belül a féle állam az államban legyen. A soha meg nem valósult, Rómában örökösen dédelogetett álom, vagyis a központi lakormányzott világ egyház eszméje egyre inkább halványodni kezdett. A hívek nem rajontak érte, a világintézmények pedig egyenesen elvetették és harcba szálltak ellene, ha nem volt más mód a megfékezésére. Ennek egyik jele volt a jezsuita rend feloszlatása is, hiszen az akkoriban tevékenykedő több mint 22 ezer jezsuita szerte a világban a központi és erős pápaság elkötelezett híve volt. A végső és tetéren Napóleon adta meg, amikor az 1700-as évek végén katonai erővel verte le a pápai államot, a pápát a maga fennhatósága alá vonva, ő a Vatikán és Róma összes múzeumát és kincstárát kifosztotta és a mérhetetlen mennyiségű műkincset Párizsba hurcolta. A pápai állam megtépázása után kevés remény maradt a tekinté, és szinte semmi esély a hatalom visszaszerzésére. Mellesleg a pápaságot minden anyagi javaitól megfosztó Napóleon később bírt egy álbocsánat kérő levelet a pápának, amelyben kijelentette, most, hogy a Vatikán megszabadult az anyagi javak nyűgétől, végre csak azzal foglalkozhat, ami a hivatása, vagyis a lelki dolgokkal. És íme, már is a 19. századhoz érkezünk. Nem, mintha a 17. eleje és a 19. közepe között semmi sem történt volna a Vatikánban. De azok az események nem tartoznak könyvünt témájához, ezért is ugrunk egyet az időben. Így érünk el 16. Gergely pápához, aki az 1830-as és 1840-es években uralkodott, bár hatalma már csak árnyéka volt a régi elődök erejének és befolyásának. Mint emberről semmi jót sem mondhatunk róla, annyira becsontosodott gondolkodású volt, hogy ellensége volt minden újnak. Ahogyan nem viselt el a forradalmi eszméket úgy nem tűrhette például a vasutat sem. Bár csak a régi dolgok halovány karikatúráját követte el, azért az ő életében is volt néhány krimi elemeket felvonultató esemény. Borbéját pappá szenteltette, mi több, udvari káplánnál léptette elő. Ami nem lehetett véletlen, ugyanis Gergely összeszűrte a levet, igen jó és közeli kapcsolatokat ápolt a Borbi feleségével. Aki a maga idejében szép és kívánatos nő volt. A Quirina lepalotában őszentsége még egy lakosztályt is nyitott az egyre szaporodó családnak. Kívánságára a saját lakosztálya és a borbélyok között egy addig nem létező, alig álcázat külön átjárót is építettek. Talán ezek után nem csoda, ha a kalábra kelt. A rómaiak egy idő után már nem is csodálkoztak a dolgon. És a sem lepet meg senkit, hogy a borbély hét. Gyermeke egy csöppet sem az apjukra, sokkal inkább a pápára hasonlít. Azt mondták róla, hogy kitűnő pápa és fatálisan rossz államfő. Az ő idejében nyert el a Vatikán a Törökország után a legrosszabbul szervezett Európai Állam büszke címet. Reformokról hallani sem akart, és amikor a pápai államban fellázadtak a polgárok, habozás nélkül idegen, osztrák seregeket hívott hatalma védelmére. Annyira korlátolt volt. Hogy számára a modern idők minden újítása egyenesen az ördög művének tűnt. Bármennyire is csodálkozunk ezen, de az 1840-es években gergely számára az a célból készült völt éppen olyan sátáni találmányoknak tűntek, mint a gázlámpák. El sem tudott képzelni a gondolatszabadságnál veszedelmesebb dolgot. A sajtót is ott üldözte, ahol csak tudta. Nem csoda, hogy korának híres papjai folyton szembeszálltak vele, olyan is akadt közöttük, aki a pápa osztoba makasságát látva inkább eldobta a reverendát és belépett akkor valamely roppantul felforgató eszmerendszerébe, mozgalmába, például a szocialisták közé. Az efféle politikai mozgalmakat Gergely a legfőbb veszedelmek közé sorolta. Mint azt akkor is az ország kiváló ismerője Stendhal is megírta hogy ismerte Itáliát, hiszen Napóleon parancsára ő vezette az állami szinten folyó műkincs rablásokat. Gergelynek később volt egy szerelme is. A hölgy lementi Slementina Verdesi, és minden jel szerint ő lépett a Borbé feleség helyére. A beavatottak olaszul Santissi Maputtanának, legszentebb kurvának, emlegették. Mellesleg a pápa titokban roppant botrányosnak minősített francia regényeket olvasott, pesgőzött és minden este részegre magát. Ami talán nem is csoda, hiszen senki sem kedvelte őt. Végül is általános utálattól övezve tengedte pápasága napjait, éveit. Igaz, talán kivéve Szlementinát. De aztán a hölgy is csak emlékké fakult, amikor 1846-ban a páparákban haldoklott. Mint mondják, ágyában saját ürülékében fetrengett, mert senki sem akarta abból kitisztítani. Senki sem vonzódott hozzávalójában. Maga a hivatalos egyházi krónika megjegyzése szerint is uralkodásának egyetlen pozitívum az, hogy megerősítette -e a tengeren túli katolikus missziós tevékenységet. Itáliában a zsidókat elődeihez hasonló módon gettókba kényszerítette, viszont Afrikában, Dél-Amerikában és Ázsiában síkra szállt a rabszolgaság eltörléséért és pártolta, hogy mindenütt kialakuljon a helyi klérus. Vagyis, hogy ne csak fehérbőrű papok hirdessék az igét. A liberális hírében álló kilenc. Pius megválasztását nagyovációval fogadták. Ám de 1846 ban még ő is évtizedekkel elmaradt a valós időtől. Mint egyik életrajzírója Marici Józusan megjegyezte, ahhoz képest, hogy pápa, ez is nagy teljesítmény amivel arra célzott. Az előző pápák nem egyszer több száz évvel maradtak el saját koruk mögött. Hozzájuk képest tehát Pius szinte modern embernek volt nevezhető. Az 1848-49-es forradalmi események Rómát sem kerülték el. A nép felkelt és eltörölte a pápaság uralmát, Róma köztársaság lett. De csak addig, míg Pius nem hívta a franciákat, sőt valójában az összes keresztény hatalomtól segítséget kért. Úmaga maga elmenekült a városból, amíg ott a katonák tevékenykedtek, majd visszatért és rendőrállammá tette nem csak Rómát, de az egész, még mindig létező pápai államot. A mai napig ő a Vatikán leghosszabb ideig kormányzó pápa. Az említett kis forradalmi közjátéktól eltekintve 34 éven keresztül lakott a Vatikánban. Hivatalos értékelés szerint a pápaság ezer éves világi uralmának véget vető korszak is az ő nevéhez fűződik. Kormányzásában megjelentek ugyan a megújulás jele is. Vaják a mai egyház történészek, de van lennének, ha ezeket a jeleket fel kellene sorolniuk. Az olasz állam megalakulása idején meglehetősen alamusi módon vatikáni fogolynak nyilvánította magát. Az olasz világi állam feloszlatta a pápaságot és a pápák uralma éppen ekkor le Róma egyik kicsi negyedére, a valamikori vaticanódomra. Míg arra is vetemedett. Hogy megtiltsa az olasz katolikusok, vagyis az akkori lakosság nagy többsége számára, hogy részt vegyenek a világi olasz állam életében, folyamataiban és eseményeiben, mert hogy az bitorolja a pápai államot. Nagy híve volt a pápa csalhatatlanságát hirdető tévedhetetlenség eszmélyének. Ezzel a világ jó része eszemében nem csak az egyházat, de a katolikus vallással szemben is ellenérzéseket ébresztett. A sugallat, hogy a pápa véleményt mondva egyenesen az Isten től kapott gondolatokat sugározza ki a világra, sokáig alapvető szempont volt, és mind dogmát máig sem törölték el. Pius nem fogta fel, hogy az egyház és vele együtt a pápa megszabadult egy kellemetlen földi köteléktől. Az, hogy nem kormányozza a polgárait, nem kell politizálnia, mint országnak is nem kell haderőt fenntartania, stb. Voltak éppen igen kedvező dolog. Pius csak duzzogott is fogolyként tilt a Vatikánban. Az egyház duzzogása egészen Mussolini ideig, tehát az 1920-as évekig tartott. Halála és temetése sem ment végbe zavargások nélkül. Amikor megválasztották, a tömeg nagyon örült. Földi maradványaik csak éjszaka, jeltelen kocsikon vihették templomba, és a kísérete is igyekezett diszkréten viselkedni. Valahogyan mégis kitudódott a dolog, és a különös temetési menetet szeméttel, hulladékkal, trágyával dobálta meg az utca népe. Nem hiányoztak azok sem, akik a dögöt, mert a korabeli sajtó szerint többen csak így hívták, legszívesebben a tiber volna. Kis nagy vezetői, 13. Leó 11. Pius 1878-1939. Alig 30 óra alatt választott pápát 1878-ban a konklávi 60 bíborosa. Az olasz Gióczi Nopetzi 13. Leóként vonul be a pápaság történetébe. Személyében igen művelt emberült a Vatikán trónjára, akit talán nemok ok nélkül választottak az évszázad pápájának. Főpapként élte át a pápai állam megszűnését. Bár nem értett egyet a liberális olasz kormányzattal, mégis arra törekedett, hogy közös szempontokat, követendő magatartás mintákat találjon a katolikusok és a modern kor követelményei között. Mert hogy a két szemlélet kezdett távolodni egymástól, és így a hívek mind kevésbé értették az újkor politikai és egyéb kihívásait. Az új pápa elején te nehezen viselt el, hogy a polgárok a vallással, az egyházzal szemben álló államokat, kormányokat is támogatnak. Akkoriban került előtérbe az a jelszó, hogy az igazi katolikus nem megy el a választásokra és azt sem engedi, hogy megválasszák bármilyen tisztségre. Ez az elf persze zsák utcának bizonyult, mert tovább növelte a szakadékot a valóság és a hívők között. Leó számára a helyzet annyira elviselhetetlen volt, hogy nem egyszer. Pontosabban kétszer, 1881-ben és 1889-ben már a szökés gondolatával is foglalkozott. Valami olyasmi járt az eszében, hogy a pápaság székhelyét helyét Rómából áthelyezi. Ausztria Magyarország területére, Ferenc József császár és királyvédő szárnyai alá akivel különben a távolból is igen jó kapcsolatokat ápolt. Az olasz államelnöke tervével kapcsolatban közülte vele. Parancsoljon, atyám, A pápaság mehet, amerre akar. De ha egyszer mégis szeretnének visszatérni, hát azzal lesz egy kis gond. Ennyi elég volt Leónak ahhoz, hogy többet ne foglalkozzon a költözés gondolatával. Élete vége felé, sok idősödő férfihoz hasonlóan, elveiben megcsontosodott és egyre maradibbá vált. Igaz, a Vatikánban már nem zajlottak vérfagyasztó jelenetek, nem dolgoztak bérgyilkosok és mérget sem használtak, mint azt látni fogjuk, mindez azonban a XX. században még előbukkant. Nem rendezte orgiákat és a szodónia is lekerült a napi rendről. Nem árulták pénzért a tisztségeket, és a pápák elsősorban pápák voltak, és nem világi főurak. Nem lehettek már egyeduralkodók, akik ezrével ítélték halálra alatt valóikat, civileket és katonákat egyaránt. Nem indítottak és nem vezettek háborúkat, nem bíráskodhattak a kis és nagy hatalmak vitás ügyeiben. Vagyis lassanként kezdett idülni az egyházi vezetés, ami nem jelenti azt, hogy egyes pápák lelkeményén ne szunyattak volna még ott a régi ösztönük. Ahogyan sok országban ma is élnek olyan arisztokraták, egykori királyok és királynék leszármazottai, akikből ismét kibújna az ördög, ha visszakapnák a trónt, a koronát is mindenek fölött az erőt és a hatalmat. Nos, a piusok, leók, akik elsők voltak a hatalmukat vesztett pápák sorában, érthető módon nehezen szelídültek meg vagy éppenséggel halálukig visszasírták az akár csak száz évvel korábbi állapotokat. A pápai címet 68 évesen elnyerő, ráadásul igen beteges ember megválasztását követően hirtelen erőre kapott, és 25 évig, 1903-ig vezette az egyházat. Mindent megtett, hogy visszaállítsa a pápák korábbi hatalmát, de persze már nem olyan időket írtak és ebbeli fáradozása nem jár sikerrel. Szerette volna az akolba visszaterelni az elkódorgott báránykákat, de a protestánsok sok és más keresztények nem tolontak, hogy a katolikus egyház ismét befogadja őket. A különválást véglegesnek tartották, annál is inkább, mert számos elvi és gyakorlati dologban továbbra sem értettek egyet rómával. Aztán az 1903-ban lezajlott konklávé meglehetősen furcsán alakult. Leó betegségben halt meg, ami 93 éves korára tekintettel nem tekinthető csodának. Tehát mérgezés, vagy bármiféle túlvilágra átsegítés szóba sem jött. Viszont, ha valaki kedveli a furcsa, nehezen magyarázható, vagy egyenesen rejtélyes történeteket, akkor figyelmesen olvassa el. Mi is zajlott le a Leó halálát követő pápaválasztáson? Ahogyan az enni szokott, a bíborosok összegyűltek, hogy maguk közül kinevezzék az új pápát. A krakói érsek puzinaudban Róma felé Ferenc József egyenes kérésére parancsára. Megáll Bécsben, ahol ő felsége a főpapot magán fogadta. Érdekes, vajon miért nem a magyar herceg primással tárgyal négy szem közt a császár? hiszen ő is úton volt Róma felé. Nos, hagyjuk a találgatást. Akkor még senki sem tudta, milyen bizalmas feladatot bízott a császár az érsekre. Ám hamarosan fény derült erre. Augustus elején összeültek tehát a bíborosok a Vatikáni Sikztus kápolnában, amely jó ideje a konklávék megszokott, hagyományos helyszíne volt. A bíborosokat? Miként az a nagy könyvben megvan írva, Elfalaszták a külvilágtól, és naponta két fordulóban szavaztak. Ahhoz, hogy egyikükből pápa lehessen, a szavazatok kétharmadát kellett bírnia. Az érvényes választáshoz tehát az ötven jelenlévő bíboros közül 33-nak kellett ugyanarra arra jelöltre szavaznia. Minden várakozás szerint Marianúram Polla bíboros, egyben Vatikáni államtitkár látszott a legesélyesebbnek. A két nappali szavazás után rendeztek egy éjszakait is. Nem tudni miért. De azon az éjszakán a bíborosok, mintha tém ferektek volna, többen szóvá is tették, hogy valami mérgezésféle történhetett, de a legvalószínűbb, hogy romlott ételt kaptak az ilyenkor szokásos lyukon keresztül. A külvilágtól, mint rendesen, most is teljesen elzárták a bíborosokat így semmiféle politikai hír, újság, levél, üzenet s többi nem juthatott be hozzájuk. A befalazott ajtó nyílásán átételtít a személyzet is némaságra kötelezett, és ezt a röpke kapcsolatot is szigorúan ellenőrizték. A külvilág tehát kívül maradt. A bíborosok így hát csak úgy mond a ismeretükre és az ilyenkor, állítólag, jelenlévő lélekre hagyatkozhattak. hogy. Hogy nem, a jelek szerint a Szentlélek is egyszerre több jelült pártyán állhatott, vagy maga sem tudott dönteni, mert hosszú ideig Rampolla és mások is majdnem ugyanannyi szavazatot kaptak. De senki sem elegendőt ahhoz, hogy megnyerje a választást. Jellemző, hogy az egyik jelült, a velencei bíboros, amikor az ő személye is szóba került, maga sem nagyon hitt a dologban. Egyik társa oda szól neki. Nincs esélyed, mert nem tudsz franciául. Vagyis az akkori nemzetközi, diplomáciai nyelven nem tudott szót érteni. A bíboros erre elővett valamit a zsebéből és azt felelte. Ezzel magam is tisztában vagyok, és kinyitotta a tenyerét. A velencébe szóló menetérti érti vasúti egy volt benne. Tehát már eleve oda-vissza útra vett jegyet Rómába. Aztán eldobhatta, mert ő lett a pápa és többé nem hagyta el az örökvárost. Na, de ne szaladjon kennyire az események elébe. Amikor az egyik éjszakai szavazáson már úgy látszott, hogy mégis rampolla bíboros gyűz, meglepő dolog történt. Szólásra jelentkezett ugyanis az osztrák-magyar Monarchiát képviselő Puzinak rakói érsek, és az általános döbbenet közepette bejelentette, ő felsége egy. Ferenc József osztrák császár megvét a bíboros jelülését. Az érv, amire hivatkozott, elméletileg még érvényes, de teljességgel idejét múlt dolog volt. A tétel. Vagy ezer évre tekintett vissza, amikor a német-római császároknak még csak ugyan volt rétójogók a pápák személyével, megválasztásával kapcsolatban. Ez a legtöbbször úgy mutatkozott meg, emlékezzünk csak könyvünk első felére, hogy a különféle a dologban érdekelt és uralkodók? bizánci császárok, longobárd, frank, germán királyok és mások átnyomták a maguk jelültjét. Vagy elevel zavarták, letették a trónról, lehetetlenné tették uralkodását annak, akit nem ők jelültek, akinek hatalomra jutásával nem értettek egyet. Nos formálisan tehát létezett ez a vítójog, de sok száz éve nem élt vele a német római amúgy is csak névlegesen, vagy ekkor már nem is létező államalakulat feje, akinek egyébként Ferenc József tartotta magát. A bíborosok felháborodtak. Kevés hiányzott ahhoz, hogy most már csak azért is Rampollát válasszák meg. Kevesen rajontak a konzervatív is szeretetre csak ugyan nem méltó osztrák császárért. Nyilván szívesen törtek volna egy kis borsot az orral alá. Csak hogy volt egy kis baj. Még pedig az, hogy Rampolla még az előző pápa, leú irányvonalát képviselte és az egyház érdekében ő sem lett volna képes másra. Ekkor éppen 60 éves volt, tehát alig ha várhattak tőle fiatalos lendületet, felforgató és szenzációsan új irányvonalat. Hiszen a legtöbben ismerték őt is annak ellenére, hogy ő beszél franciául is, nem sok jót mondhattak el róla. Akik mellette szavaztak, akkor már nem először. Azok inkább abban bíztak, hogy mint vatikáni államtitkár, remekül ismeri a folyamatban lévő ügyeket és semmi fennakadás sem lesz a Vatikán is az egyház működésében. Mint mondták, Rampolla szinte észrevétlenül is és ugyanúgy folytatja az ügyek vitelét, amint azt leútette. Tehát féle bürokratikus, kényelemszerető okok szóltak Rampolla bíboros mellett. De vajon mi volt az oka a meglepő fordulatnak, hogy az osztrák császár ennyire kikelt az egyik bíboros ellen? Mit tudott, Ferenti József rampolláról, vagy. Vagy mit tudott rampolla? Ferenti Józsefről. Az ügy Rudolf trónörökös szerencsétlen, állítólagos halálához kapcsolódik. Mint ismeretes, egészen a 20. század végéig úgy gondolta, hitte a világ? hogy a férfi 30 éves korában szerelmi bánatában öngyilkos lett. Egy másik, épp oly szilárdában álló változat szerint politikai gyilkosság áldozatául esett. Minden esetre azt, hogy pontosan mi is történt 1889. januárjában a Bécshez közeli Mayerlin vadászkastélyában, máig vitatják a történészek és a kutatók. Abban azonban minden kivéleménye határozottan megegyezik, Legalábbis az 1980-as, 90-es évekig így, így volt, hogy azon a tragikus napon Rudolf trónörökös, így, vagy úgy, de életét vesztette. Csupán az ügyindítéka és lefolyása kérdéses, és az is maradt volna talán az idők végezetéig. A kutatók ugyanis rendre követték azt a hibát, hogy kizárólag nyugati nyelveken írott híreket vizsgáltak. Azokra lapozva valóban csak erre juthattak. Azonban a XX. század végén szláv és török források alapján döbbenetes felfedezés látott napvilágot: Habsburg Rudolf nagy valószínűséggel nem halt meg 1889-ben Majerlinben. Az egész merénylet, vagy gyilkosság megrendezett színjáték volt csupán, amelyről a trónörökös apja, Ferenc József császár is tudott. Rudolf ugyanis apja ellenlázat és megbuktatására összeesküvést szervezett. Közel is járt a hatalom átvételhez, ám de az összeesküvők lebuktak. Ferenc József nem valhatta be, hogy egyetlen fia, a monarchia trónnyának örököse nem bizonyul méltónak a bizalomra, és családja ellenlázadt. Hatalmas vita után feltehetően abban egyeztek meg, hogy megrendezik Rudolf halálát, majd ünnepélyes temetését is. A szerelmi öngyilkosság változat mellett döntöttek, de már Rudolf nélkül, mivel ő álruhában elhagyta Mayerlinget és egyenesen Afrikába utazott. Az ehhez szükséges hamis útlevelet és pénzt a Bécsi udvartól kapta. Eközben Ferenc József azt is elintézte, hogy a fia öngyilkosságával sújtott, és mélyen hívő család számára a pápa engedélyt adjon a katolikus szertartás szerinti ünnepélyes temetésre. Ez ügyben kétezer szavas titkos táviratot küldött a Vatikánba. Bécsben pedig beindult a gépezet. Ma már bizonyítható, hogy bábut helyeztek a ravatalra, amelyet a csalást leplezendő úgy körül bástyáztak, hogy senki sem mehessen túl közel hozzá. Udvari utasításra a halott mását művész készített el viaszból. A sajátos áltemetésbe javatott rendezői arra hivatkoztak, hogy a fejlővés roncsolta a koponyát és az arcot. A száz évvel későbbi nyomozás még az ügyben segítséget nyújtó személyek kilétére is fényderített. A holttestet különösen tompított világítással tálalták és a fűherceg több közeli barátját nem is engedték a ravatal közelébe. Meglehetősen furán zajlott le a temetés és különösen viselkedett a gyászoló császári apa is. De térjünk csak vissza a Vatikánba. A császár titkos távirata nyilván ismertette a valós helyzetet és nem arra kérte a pápát engedélyezze egy gyöngyilkos herceg katolikus szertartás szerinti eltemetését, hanem hogy engedélyezzen egy színjátékot. A halottról is meg kellett vallania, hogy él. Nyilván elmagyarázta, miért is kényszerül erre a lépésre és a továbbiakban milyen következményekre számít. A történelmi nyomozás során fény derült arra, hogy egy Heinrich Albertal nevű férfi körülbelül tíz évvel a Mayerlingi események után felbukkant Törökország európai részén egy keresztény faluban. A jelek szerint Albertal addig csak csavargott a világban, mellesleg nem árt tudnunk, nem ő volt az egyetlen fiatal Habsburg, aki ugyanezt tette és civilként vándorolt kontinenseken át, majd nyoma veszett. A szóban forgó falut a cári Oroszország által megszállt, lengyel területekről török földre menekült katona szökevények is volt, szibériai elítéltek, családjai alapították. A kérdéses faluk is lengyel településként gyakorlatilag érintetlenül létezett még az 1970-es években is. Lengyel kutatók itt több olyan emberrel találkoztak, akik a század első felében még személyesen ismerték Albertalt. Az előkelően viselkedő osztrák úr ugyanis 40 évet élt közöttük. Nincs időnk és módunk arra, hogy felsoroljuk az esetet feltárókutatás felfedezéseit és érveit, hiszen könyvünk vatikáni és nem bécsi bűntényeket taglal. De a világ történelem sokszor több futó eseményei ponton erősen összegabajottak a Vatikán történéseivel. Albertal egyébként homályos célzásokat tett arra, hogy a hazájában ő nem akár ki volt, és amikor 1916 végén híre jött Ferenc József halálának, ez a közismerten a teista ember elrohant a helyi katolikus templomba, és könnyes szemekkel misét mondatott a császár a miközben az apám volt szavakat mormolta. Albert al-Osztrák útlevelén kívül az is gyanús, hogy az isztambuli osztrák követség a monarchia fennállásáig, vagyis 1918-ig rendszeres és jelentős havi összeget folyósított a titokzatos férfiú számára. Miután a monarchia szétesett, ugyanazt a pénzt a holland követségen keresztül küldték neki élete végéig. Igen, hosszú kor meg, az úr csak 1941-ben szólította magához, mindig menekült a fotósok elül, a házába senkit sem engedett be. Évtizedeken keresztül áll néven német nyelvű katonai lapoknak írt cikkeket. 1939-ben róla készül fényképen megdöbbentően hasonlít az öreg Ferenc Józsefre. Nos, térjünk vissza fél évszázaddal korábbra, Rudolf Trón örökös temetésének előkészületeihez. Tehát 1889. január végét írjuk, a császár elküldte titkos és roppant hosszú táviratát a pápának, aki egyedül nem volt képes dönteni az ügyben. Talán azért sem, mert 13. Leo már 79. évében járt és akkoriban már semmit sem tesz rampolla nélkül. Úgy tette meg bíborossá, majd a külügyeket irányító államtitkárrá, és sok tekintetben az idős pápa helyett intézi az igazán fontos dolgokat. Rampolla egyetlen kudarca volt, éppen a szóban forgó 1889-es évben, hogy a Vatikánt nem engedték be az első hágai nemzetközi béke konferenciára. Ez mellesleg az akkora pápasággal nagyon ellenséges olasz kormány befolyásának volt köszönhető. De ezen kívül Rampolla nagyon is sikeres volt és hamar nélkülözhetetlenné tette magát. Ferenc Józsefnek is tudomására juthatott, hogy Marian Rampolla bíboros az a személy, aki a Vatikánban a pápán kívül ismeri a nagy titkot. Nyilván nem örült ennek. Az is kiderült, hogy a pápa is Rampolla, akik általában nagy egyetértésben kormányozták az egyházat, most a Rudolf ügyben ellentétes véleményen voltak. Ferenc József így kombinálhatott. A pápa nem tudott, vagy nem, mert határozott véleményt mondani az ügyben, így hát tanácsot kért legbizalmasabb emberétül. Az államtitkár viszont olyasmit talált a titkos távirat szövegében, a császár kérelmében, javaslatában, ami szerinte az egyház számára előnytelen volt. Természetesen a kitűnő diplomata Rampollan nem kedvelte a botrányt. Vázolta Leónak, hogy ha most áldását adja egy bábú eltemetésére, is, ha később akár évtizedek múlva is. Kiszivárogatitok, akkor arra is fény derül, hogy mindez a pápa, tehát a Vatikán, vagyis az egyház engedélyével történt. Becsapják a világot? Ez még önmagában nem lenne baj, hiszen a diplomaták ezt gyakorta megteszik. De egy ennyire zavaros ügybe belemenni, ahol a rebukás veszélye hatalmas. Nem, Rampolla ezt nem tartotta jónak. Nagyon jól tudta, hogy a turpisság kiderülését sok minden előidézheti. Az ügyről Bécsben már is sokan tudnak, és ha a legkisebb dolog is kiszivárog, nekik is végük. Mert nem csak arról van szó, hogy a császár egy bábút akar eltemettetni pápai egyházi jóváhagyással, segédlettel, hanem arról is, hogy ezzel Európa összes uralkodóházát is megtévesztik. Hiszen Ferenc József még saját családtagjainak, feleségének, Erzsébetnek és a lányainak is azt mondta, Rudolf meghalt. Mindenki előtt ki tudja, milyen hosszú időn keresztül eljátszani a gyászoló, fájdalomtól megtört atyát. Nos, ez még a legnagyobb színészek számára is kemény próbatétel. Mint a temetés helyszínéről tudósító korabeli sajtó beszámolóiból kiderül, ez nem is nagyon sikerült a császárnak, aki valójában rosszul alakította a szerepét. Rampolla tehát rendkívül fontosnak és nagyon veszélyesnek tarthatta az ügyet. Olyannyira, hogy még a pápával is szembeszállt. Most sokat adnánk azért, hogy tudjuk, pontosan miféle párbeszéd, vita is zajlott le akkor a két főpap között. Vajon milyen egyéb indokot találhatott míg Rampolla bíboros az esetet vizsgálva? Miért tanácsolta azt Leónak, ne adja áldását a nagyon is katolikus császár tervére? Ám de Leó, bár végig hallgatta államtitkára érveit, végül is engedélyezte Ferenc József kérését, és ezzel az egész temetési szertartást, misztifikációt. Az esettel kapcsolatban mindazonáltal bizonyos fenntartások időről időre felmerültek a XX. században is. Többször követelték, bontják fel azt a fémkoporsót a bécsi kapucinusok kriptájában, hogy győződjünk meg a világ egyértelműen, mi is történt valójában Rudolffal. És bár a XX. század vége felé maga a Habsburg család is követelte ezt, a hatóságok mégsem engedélyezték a sír megnyitását. Vajon miért nem? Minden esetre két esemény is bizonyítja, hogy valami nincs rendben e dolog körül. Az egyik Rampolla ellenkezése, a másik az, ami az 1903-as pápa választókon klávén történt. Ferenc József amúgy is féltékenyen szemlélte a pápai diplomácia, elsősorban Rampolla eredményes működésének betudható sikereit. Miközben ugyanis Bécs nem tudta megjavítani a kapcsolatait Franciaországgal és Oroszországgal, a Vatikánnak ez is sikerült. Átnézve az Egyház Történeti Művek 13. Leóra vonatkozó részeit egyértelműen megállapíthatjuk, hogy Leó pápa szinte valamennyi nagy és jótékony eredménye mögött rampolvált. Ő volt a ténylegesen sikeres államférfi, a pápa csak learatta a dicsőséget. Rampolla mégsem haragudott ezért, alig ha nem sejtette már, hogy ezen az áron lesz majd ő a következő pápa. Talán beszéltek is erről, talán nem, de tény, hogy tizenhárom leuhálás volt a bíboros sokoldalú segítségéért is megígérte, halála után kedvence lesz az utódja, erről ő gondoskodik. És csak ugyanálta is a szavát. Rampolla minden nap várhatta, hogy meghal a főnöke, hiszen Leó nagyon idős volt már. Végül is 93 évesen távozott árnyékvilágon és eljött végre a konklávi, ahol Rampolla szinte biztos lehetett a dolgában. Mint kiderült, csak majdnem. Annak idején a bíboros tehát tudta, hogy akit Bécsben eltemetnek, az nem Rudolf, vagy egy bábú, vagy egy másik holttest akinek egyszerűen szétlőtték a fejét. Óvta hát a pápát, hogy belekeveredjenek ebbe a gyanús ügybe. De Leó felül bírálta az ambiciózus és kétségtelenül hozzáértő fiatalabb társa véleményét, mert továbbra is jóban kívánt maradni a legkatolikusabb európai uralkodóval. Úgy érezte, tartozik annyival Ferenc Józsefnek, hogy teljesítse kívánságát. Ezek után telt el 14 év. Többi nem sok szó esett szegény Rudolf trónörökös örökös sorsáról és különös haláláról. Eljött 1903 nyara és 13. Leó halála, ígéretéhez híven előkészítette a terepet utódjának. Marian Rampolla bíboros ennek ellenére nem volt nyugodt. Nem, mintha Ferenc József vétójától tartott volna. Mint már írtuk, ez váratlan fordulat volt az ügyben. A Vatikáni államtitkár másagasztotta. Az agyafúr diplomata és tapasztalt egy vezető ugyanis jól tudta, rajta kívül még másolaz az bíborosok is erős táborral rendelkeznek a konklávéban. Azzal is tisztában lehetett, hogy a legtöbben már nem szeretnék folytatni 13. Leo stílusát, munkamódszereit és elveit. Őt pedig mindenképpen Leo követőjének tartják. Ezért, a hírek szerint, Legalább akkor is ott társai előtt igyekezett magát modernebbnek, haladóbbnak mutatni. Hát ha sikerül legyőzni az akadályokat. És úgy tűnt, nem is számított rosszul. De Ferenc József ismeretei ugyanilyen pontosak voltak, azon felül a császár bosszú álló természete is érvényesült. Nagyon jól tudta, milyen veszélyekkel járna, harampollát választják meg pápának. Ugyanis, míg 13. leújult, addig Rampolla kénytelen volt követni főnök eutasításait. Nem hozhatott nyilvánosságra semmilyen titkos iratot, táviratot, beszélgetést, levelet. Viszont már pápaként, a Ferenc Józseffel közismerten nem jó kapcsolatokat a bíboros talán már nem fog lakatot tenni a szájára. Az, ami a Konklávin történt minden esetre hatalmas pofon volt mindenki számára, aki amellett kardoskodott, hogy Rudolfot, vagy megölték, vagy gyöngyilkos lett, de mindenképpen fekszik a kriptában lévő koporsóban. Ha így lenne mindez nem következik be hisz ez esetben mitől kellett volna tartani a Ferenc Józsefnek? A császár kétségbe esett, mondhatni hisztérikus reakciója bizonyára valami nagy titkot takart. Az nem lehetett titok, hogy Rudolf öngyilkos lett, hiszen éppen ezt hirdették ki hivatalosan is. Akkor vajon mit tartalmazott a 2000 szavas távirat és azt mi az ördögért nem lehet nyilvánosságra hozni még ma, valahány évvel az esemény után sem. Nos, a leleplezéstől rettegő Ferenc József a maga, a jó híre, az uralkodóház és talán a rejtőzködő Rudolf érdekében is ehhez a lépéshez folyamodott. A maga szempontjából kétségtelenül igaza is volt. Ha ugyanis rampolla pápa lesz, akkor bár lehet, hogy nem hozza nyilvánosságra a táviratot, de ezt bármikor megteheti, és e fenyegetésével öröké zsarolhatja Ferenc Józsefet és a monarchiát. Ha viszont nem lesz pápa, nem férhet a távirathoz. Ezt elzárták, és az új pápától függ, hogy nyilvánosságra hozzák-e a tartalmát. Akárki lesz is a pápa, minden bizonyal ezerszer is meggondolja, hogy összetűzzön Ferenc Józseffel. Rampolla viszont nyakas, engedetlen, roppant okos ember, aki korábban is ellenezte a táviradban kértek jóváhagyását. Tehát nagy valószínűséggel az ő pápasága esetén bajos lesz titokban tartani az 1889-ben történteket. És akkor veszélybe kerülhet a külföldön bujikáló Rudolf is. Hát ezért torpedózta meg a császár Rampolla bíboros pápai karrierjét. Nem tudjuk, 10. Pius tudta-e, és valaha később megtudta-e, miért ellenezte Ferenc József Rampolla megválasztását. Talán már csak a kíváncsiság is arra ősztök élte, hogy amint pápa lett, elővétesse a titkos hívumból az ominózus táviratot és megnézze, mit akart Ferenc József ennyire eltitkolni a világ elől. Ez egyben azt is jelenti, hogy mivel a pápák, mielőtt feljutottak a hivatali csúcsra, minnyáján tanultak egy háztörténetet, így tudniuk kellett a rampolla a férről. Minden esetre 1903-től a 20. század végéig tíz, piust is beleértve összesen nyolc pápa ült Szent Péter trónnyan. Elvileg és gyakorlatilag mindannyian tudhattak az ügyről. Hiszen, ha más nem, legalább a kíváncsiság őket, hogy tanulmányozzák a Rampolla ügy titkos dossziát. Ők tehát tudhatták azt az igazságot, amiről a világ mind a mai napig nem szerezhet bizonyosságot. Elfenti esetet követően napjainkig már nem sok rimire van kilátás. Azért persze történt még egy és más a huszadik században, olyan is, ami vérlázító és gyilkosságként is felfogható. Hamarosan ezekre kerítünk sort. Mert hát éved az, aki azt hiszi, hogy a modern kor már mentes a merényletektől, orgyilkosságoktól. Néha úgy tűnik, igazuk van azoknak, akik szerint maguk az emberek, az emberi természet nem változik, vagy csak észrevehetetlenül lassan az eszközök tára pedig szinte jörök. Őszentsége tíz. Pius egyébként joviális, rendes, megközelíthető ember maradt. Nem hajházta a népszerűséget a templomban, a Vatikánban. Nem ünneplék meg a szolgát az uraházában, mondogatta önmagáról. Elküldte hálószobája ajtaja elül a svájci őröket. Éjszaka haddaludjanak ezek a fiúk is, mint bárki más. Felkiáltással. Pápaként is azt tette, amit az előtt, minden vasárnap délelőtt katekizmust oktatott egyszerű híveknek a Vatikán egyik udvarán. Amikor 1908-ban a messinai földrengés áldozatait nem volt hol elhelyezni, a hajléktalan menekültek előtt megnyitotta a Vatikán palotáit. Ugyanakkor elépzelhetetlenül szűklátó látókörű ember volt, akivel kapcsolatban már az is dicséret, ha röviden konzervatívnak nevezik. Azért ellenezte például a szakszervezetek létrehozását, mert azokban a katolikus alkalmazottak protestánsokkal sokkal karöltve védelmeznék a jogaikat. Neki ez a közösködés nem tetszett. Utált mindent, ami modern. Jellemző módon 1910-ben arra kényszerítette az egyház papjait, hogy tegyenek antimodernista a fogadalmat, ami önmagában is ostobaság. Ma már úgy tűnik, hogy minden ízében a 19. hanem a 18. század embere volt és pánikszerűen félt a rengeteg újat hozó 20 -diktól. Egyetlen protestáns személyiséget sem volt hajlandó fogadni a Vatikánban, lettlégyen szóbára leghíresebb és legbefolyásosabb politikusról is. Így például megtagadta, hogy meglátogassa őt Róseveltelnök, inkább vállalta, hogy emiatt az egyház és az USA közötti jelentős feszültség támadjon. Jellemző az is, hogy amint hatalomra került, eltávolította onnan rampol tanítványait, akik pedig kitűnő diplomaták voltak. Mégis, tíz. Pius 1914-ben bekövetkezett halála után éppen egy rampolla tanítvány, Giacomo Della Ciesa, 15. Benedek választatott utódjául. Benedek enyhén szólva sem volt nagy darab ember. Még az előre elkészített legkisebb pápa ültözetet is rövidíteni kellett a választás utáni percekben, hisz az új pápa majd hogy nem törpe volt, ráadásul még görnyetten is járt. Ettől függetlenül jó diplomata és szakember lévén előre vitte az ügyeket. Vissza akarta nyerni a pápaság tekintélyét, amelyet tíz. Pius alaposan gyengített, mégis ő belőle lett szent, és nem Benedekbül. Az egyháznak legtöbb kárt okozó főpapokat sorban is rövid úton kitette a Vatikánból közöttük olyanokat is, akik egy titkos inkvizíciószerű szervezetet működtettek még a XX. század elején is. Kénytelen volt hivatalosan kinyilvánítani, hogy véget értek a boszorkány üldözések, ha valaki még nem vette volna észre, most végre megtudhatta. Feloszlatta azt a bizottságot is, amely az egyház szempontjából tiltott könyveket rakta fel az Indexre. A nagyhatalmakhoz 1917-ben jegyzékkel fordult azért, hogy hagyjanak fel az ellenségeskedéssel, vagy eltitkolták, vagy visszautasították kezdeményezését. Nehéz lett volna megmagyarázni ugyanis saját katolikus állampolgáraiknak, a katonák többségének is, hogy parancsolóik miért szállnak szembe a pápa akaratával. Ha már a bűntényekről beszélünk, vegyük azért szemügyre Benedek pápa halálát is. Mert bizony lehet, hogy ott sem volt minden rendben. A hivatalos krónikák is elismerik, bár csak fél mondatot szánnak rá, hogy talán nem volt egészen véletlen esemény. Úgy mond 15. Benedek egészen váratlanul hal meg tüdő Akkoriban került hatalomra mussolini és furadolgok történtek nem csak Rómában és Itáliában, de a Vatikánban is. Hogy a diktátornak volt-e valami köze a pápa halálához, nem tudni. Az őt követő pápa halála minden esetre tagadhatatlanul kötődik Mussolini nevéhez. A ducének sikerült elírni azt, amit 70 éve egyetlen olasz kormánynak sem. Megbékélt az egyházzal és a valamikori pápai államból lecsökkent Vatikánnal. Tulajdonképpen 1929-től kezdve vált a Vatikán azzá, aminek ma ismerjük. Olyan 44 hektáros államról van szó, amely talán a legkisebb a földön, és annak ellenére, hogy nem csak egy országon belül helyezkedik el, hanem egy város kicsiny része csupán, mégis birtokolja az önállóság összes jelét, tulajdonságát. Rendeződött hát a Vatikán és a mindenkori pápa helyzete, ezen felül az olasz állam az egyetlen hivatalos vallásnak ismerte el Itáliában a katolicizmust. Ettől persze még nem vált minden egy csapásra rózsásan tökéletesé. Az egyház hamarosan szembe került a náci diktatúrával olyan területeken, amelyeket mindketten fontosnak tartottak, például az ifjúság nevelésében. Ennek mindig különös jelentőséget tulajdonítottak az egyházak, de a diktatúrák is. A másik ügy, ami szintén 11. Pius nevéhez fűződik, már nem ennyire pozitív. Ő volt az, aki egyezményt, vagyis konkordátumot kötött Hitlerrel is. Míg a német diktátor hatalomra nem került, addig a katolikus egyház ellenezte a nácizmust. Ám, amikor Hitler, tegyük hozzá, szabad és demokratikus választásokon elnyerte az ország vezetését, rögtön fordult a vatikáni szél. Annál is átlátszóbb volt a dolog mert addig az egyház is természetesen a pápa a nemzeti szocialista eszméket összeegyeztethetetlennek tartotta a keresztény hitel. Ám, amikor kiderült, hogy a náciké lett a hatalom, hirtelen elfelejtődött ez az érv és az egyház mindent megtett, hogy mégis összelehessen egyeztetni a két nyira eltérő logikát, ideológiát. A Vatikán urai talán tudták, hogy ezek az egyezmények elsősorban Hitlernek és Mussolininak kedveznek, de nem tehettek mást. A pápa és munkatársai hitték, hogy ezzel könnyítenek a diktatúrákban élő katolikus hívek életén. Ez sajnos azzal járt, hogy a legmagasabb erkölcsi hatalomnak tartott pápaság elismerte is, mintegy egy legitimálta a diktátorok uralmát. Persze Hitlerrel akkor sem mentek könnyen a dolgok, ha egyességet kötöttek vele. 11. Pius 3 év alatt 34 alkalommal volt kénytelen hivatalosan tiltakozni nála a katolikusokat ért hátrányok, üldöztetések miatt. És most jön a krimi. A pápa 1939 elején, a lateráni egyezmény, az olasz állammal kötött konkordátum, tizedik évfordulójára összehívta az olaszországi bíborosokat és püspököket. Az episzkopátus előtt akart tartani egy nagy beszédet. Erről csak annyi szivárgott ki, hogy a beszéd rendkívül fontos lesz. Sokan sejtették, a pápa nem adta meg magát a Führernek és a ducának, és teljesen új utakra tereli majd a vatikáni és egyházi politikát. Vagyis szakít az eddig irányvonallal, és nyíltam fel kíván lépni mind a német, mind az olasz nácizmus ellen. A náciolasz kormánynak és magának Mussolininak erről a készülő akcióról több és pontosabb információja is lehetett. Nem túlzás azt állítani, hogy a római kormányzat titkos rendőrsége valósággal mecspékelte embereivel a Vatikánt és azt sem zárhatjuk ki, hogy egészen magas körökben is voltak besúgóik. Igen, a főpapok között is. Másfelül bizonyos mikrofonos lehallgatásra is gondolhatunk hiszen a 30-as évek végén az szükséges műszaki lehetőségek már léteztek. A németek például számos esetben és intézményben felhasználták ezt a technikát, és nincs okunk azt hinni, hogy a velük igen jó viszonyban lévő olasz titkos szolgálatok számára ne adtak volna át efféle felszereléseket. Erre a fokozott figyelemre azért is szüksége volt a náciknak, mert akkor már szinte napról napra romlottak a Vatikán és Olaszország kapcsolatai. Egyre több volt a feszültség. Nyilván ez is hatott a pápára, amikor végre úgy döntött, szakít az addigi megalkovásos politikával. Tehát az 1939. február 11-én és 12-én tartott két napos püspöki konferencia első, vagy második napján akarta ide vonatkozó gondolatait a nyilvánosság elé tárni. De ez a lehetőség nem adatott meg neki. Mielőtt a pápa elmondhatta volna, hogy az olasz állam megszekte a nemzetközi, nem a Vatikánnal kötött egyezményeket, hogy fajüldözést folytat. Hogy elkerülhetetlenül hatalmas háborúba, pusztulásba sodorja az országot, a pápa, éppen egy nappal a konferencia kezdete előtt, 1939. február 10-én éjjel hirtelen elkünt. Másnap reggel kellett volna megnyitnia a vélhetőleg történelminek számító összejövetelt. Sejthető volt hogy a fontos pápai beszéd, mint gyárta találkozó elején elhangzik, hogy aztán az egész rémium együtt tárgyalhassa meg azt a kérdést, még éppen léphet fel az egyháza nácizmus ellen. Éppen ezért több mint gyanús, hogy a pápa, aki nem volt különösebben beteges, és annak előtte az égvilágon semmiféle káros tünet sem jelentkezett nála, pont akkor hirtelen életét veszítette. Jellemző hogy az egyházi hivatalos krónikákban sehol sem nevezik meg a halálokat, pedig a XX. századi pápákról ugyanazon kiadványok szinte mindenütt közlik, ki milyen betegségben hunyt el. Mégis 11. Pius esetében valahogyan elsikad a halálára való utalás olyannyira, hogy magát a tényt sem említik, csak érdemeit sorolják az életrajz végén. Egyenesen olyvá tűnik, mintha még ma is élne, hiszen ezen rövid életrajzok a halálát rendre szóba sem hozzák. Persze azért takadnak bátor kutatók is. Ők ugyan nem saját véleményként közlik gyanújukat, hanem finoman utalnak bizonyos sajtótermékekre, újságírókra és nem mérvadókörökre, amelyeknek feltűnt néhány sajátos egyezés. Mivel már egy évvel korábban utasítást adott a pápa, hogy dolgozzanak ki egyen ciklikát, amelyben a Vatikán is elsősorban maga az egyház elítélné a faji megkülönböztetést, sőt kifejezetten és célzottan az antiszemitizmust is, sokan biztosra vették, hogy a február 11-i, nagyon várt beszédében keményen elítéli a náci eszméket. Azt is olvashatjuk a hivatalos kiadványokban, hogy a pápa nagyon beteg volt, amire viszont más források nem utalnak. A hivatalos helyeken, továbbá a fantázia birodalmába utalják azt a tényt, hogy a pápát orvosa tette volna ellább alul, még hozzá mussolini egyenes parancsára. Ezen sokan csak mosolyognak. Azonban vegyünk figyelembe néhány apróságot, amelyek megcáfolhatatlannak tűnő tények. Első a pápa szembe fordult a nácizmussal. Második nem titkolta, hogy nagy politikai hatása lesz beszédének. Harmadik nyilatkozatát nyilvánvalóan új irányvonal is követi, hiszen a pápa nem beszél csak úgy a levegőbe, hogy azt követően állás foglalásának semmilyen következménye, folytatása se legyen. Negyedik az orvosát frances petacci hívták. Ötödik a doktor a náci párt tagjaként kémkedett a pápa környezetében, így nyilván ő is jól tudott a készülő beszédről, esetleg a pápai lakosztályban láthatta annak piszkozatát, vagy egyes részleteit. Hatodik nem véletlenül hangzik a doktor neve, hogy ismerősen a korszakkal foglalkozók számára. Petacci doktor nem más, mint Mussolini hírhet szeretőjének, Szlara Petacinak az apja. Igen, annak a clarának az édesapja, akit aztán később a partizánok a menekülő diktátorral együtt fognak el, majd végeznek ki. Kettejük hol test elúgott, akkor egymás mellett egy hídvastra verzén is a róluk készült fényképbe járta a világot. Így már azért egészen más a helyzet. Bizony egyáltalán nem látszik valótlannak a puszta fantázia termékének a gondolat, hogy Petacci doktor, Mussolini bal való após adott be a pápának valamilyen halálos gyógyszert, injekciót. Még hozzá sietve, mert hiszen igen közel volt a vészes nap, a baliós dátum. Ez arra is utal egyben, hogy a kém,